lanțul slăbiciunilor Am și eu o slăbiciune, eh, și eu sunt om. Dorințele grațioasei mele, prietene, domnișoara Mari Popescu, sunt pentru mine porunci la care mă supun.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 Mitica Georgescu din clasa a 4 A liceul X La latină nota 7 Fără de care băiatul care mi-e de aproape Rămâne și anul acesta repetent Ceea ce ar fi o mare nenorocire Pentru familia lui O familie dintre cele mai bune Și pentru mine o mare mâhnire Cu cele mai afectuoase Salutări adumitare bună prietenă Mari Popescu ah.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 Dragă costică, da? viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Da, știu că poți conta pe amiciția ta și nu îmi permit amândoi un moment că în cazul de față, fiind vorba, mă înțelegi de o chestiune da. care mă interesează în așa grad încât da. dacă n-aș fi pe deplin convins că tu, care mi-ai dovedit una, fără să dezminzi niciodată o afecțiune ce pot e, zice la rândul meu, în da, fine. În fine, da. în fine. Am înțeles. Da. de nu trebuia să mă iei așa pe departe. Vi. Să mă rogi pentru vreo loază de elev de-ai mei, bă, dar nu e loază, Costică, e un băiat dintr-o familie dintre cele mai bune. No, Îmi e rudă. Bă, cine știe ce leneși, ce dobito. Nu, nu, nu-i adevărat, dragă Costică. Este un băiat prea cum se cade, să nu mă lași. Viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit să mă îndoi un moment că în cazul de față, fiind ei, vorba, mă înțelegi de o chestiune... Ei, ei, ei, lasă asta hai, te rog, zău. Știi cât țiu eu la tine. Da. Ce mai cap între noi astfel de fraze banale? Gata. Ce notă vrei să-i dau pârlitului tău de protejat? Șapte, dragă Costică. 7. 7. Șapte. Apoi dacă... Dacă nu fi știi nimic, animalul... Ei, na, na, cu și tu. că nu știe. Ce? Parcă el o să fie cel din și cel de pe urmă care să treacă fără să știe. Te rog, dragă Costică, dacă rămâne băiatul repetent încă un an, e o nenorocire da. pentru familia lui. O familie dintre cele da, mai bune. Cel mai bun. Și pentru mine cele o mare mâhnire. mare mâhnire. Oh, irezistibilă milogeală prietenească. Ce bine știi tu să poruncești, haide, să-i fac hatârul și de data asta. Să-i dau lui. Cât? Șapte. Șapte? Da. Șapte. Mersi, dragă Costică, da. mare pomană-ți Bine, faci. bine, bine, cum îl cheamă? Eu caut repede în scrisoarea dumnișoarei Mari Popescu. Ce? Nu e. Ce nu e? Scrisoarea? Cum? Zic Costică. Uh, un moment Da Și ies ca din pușcă, sar în virjă și alerg acasă Acasă, scrisorica nicăieri fuga la domnișoara Popescu bun, bun, bun, bun. Prea grațioasă, mea prietenă, <laughs> lucrul merge bine Am obținut de la profesor nota dorită Da? Da, cât <laughs> acum am nevoie să știu numele protejatului Matale Cum Aha. îl cheamă uh. pe dinărul? am scris numele, scrisoarea mea <laughs> Da, dar scrisoarea dumneitale Am rătăcit-o acasă, printre alte A, hârtii Și uh... lucrul este urgent Ca să nu pierd vremea căutându-o, am venit da. la dumneata Cum îl cheamă? Uh, zău, nu mai țiu minte pentru că, drept să-ți spun, Madame Preotescu, o bună prietena mea la care mm. țiu foarte mult și nu sunt în stare să-i refuz nimic m-a rugat <gri> să-ți scriu că știe că ții foarte mult la mine și mm. nu mă refuz niciodată mm. și ești prieten cu domnul profesor Costica Ionescu, care ține foarte mult la dumneata da, da. și nu e în stare să-ți refuze nimic. Atunci ce e de făcut? Du-te dumneata la Madame Preotescu și întreabă cum îl cheamă pe băiatul pe care mi l-a recomandat ca să ți le recomand dumitale. <laughs> Sărut mânușițele da. <laughs> Și alerg la preotească. Zic Madame Preotescu, da. uite la ce am venit să vă deranjez da. Ați recomandat amicii mele, domnișoara da. Marie Popescu Pe un tânăr, Așa. ca să mi recomande mie Să-l recomand amicului meu, costică Ionescu Profesorul de la tine da. de, Cum îl cheamă? Nu ți-a scris, Marie? Ba da, da, am rătăcit scrisoarea și domnișoara Popescu A uitat cum îl cheamă și m-a trimis să-i spuneți dumneavoastră <laughs> Eu? Eu? Trebuie să spun, nu mai mi-aduc aminte pentru că i-am avut numele pe o însemnărică pe care am lăsat-o la Marie Dar putem afla de la Diaconeasca, ah. și de-aci aproape da? I-am rugat că știe cât ține Marie la mine da. și dumneata nu refuz nimic da. lui Marie ei, ei, da. <laughs> Și domnul Costica Ionescu, profesorul, pe dumneata nu te refuză niciodată da, Atunci cum facem? să se trimit să cheme pe Diaconeasca, este aici alături n mult. Madame Diaconescu vine. Fatalitate! Și duna ei se află acia aceeași necunoștință despre numele Junelui nostru protejat. rica i-a dat-o amicei sale, Madame Preotescu. Ce-i de făcut? Alergă la Economesca. Alergă la Economesca, De acolo la Sachelăreasca, pe urmă la piscupească. În sfârșit... Am dat de izvor, tânărul este nepoțelul lui madame Piscupescu, băiatul surioarei dumneai ei Madam madame Dăscălescu, mitică Dăscălescu. Alerg la Costică Ionescu. Dragă Costică, He? să nu mă lași! No. Eu la tine, sigur că n-ai să mă refuzi, știu că pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit a un moment. Lasă omule, lasă omule fleacurile. Da, da, da, da te, te rog să-i dai nota 7 cum mi-ai promis. Cui frate? Lui Mitică de Scălescu. Limitica descălescu. Nu-ți-mi minte să amri un școlar cu un așa nume. Nu se poate. Hai să vedem. Și se uită în catalație. Descălescu, da? Da, da, da, da, da, da, nu. da, da, da, da, da, nu, nu, șer, nu. N-am niciunul mitică dăscălescu în cursul inferior. Să știi că ai făcut confuzie. Trebuie să fie în cursul superior sau. Știu. Alerg. De asta dată drept la Madame Piscu-Pescu. Madame Piscupescu, da. de ce clasă de... dă examen nepoțelul matale? De clasa șasea. Ah, Bine! Și dau fuga apoi la Ionescu. Zic E în clasa a 6-a mitică de scălescu al meu <laughs> În clasa a șasea. Da Atunci nu e la mine E la Georgescu oh. Îl cunoști pe Georgescu, nu? Nu nu-l cunoști E da, coleg? Da, ba da, ba da Îl cunosc Ține foarte mult la mine Hai. Nu e în stare să-mi refuze nimic Da, atunci mă rog ție Nu mă lăsa Știu că pot conta pe oh. amiciția ta Și nu-mi permit un moment ha, ha, Iar Iar ai Ești cu deja? Da Hai Hai, hai de de gravă la Georgescu. Haide. Ajungem. Aștept în Virge pe Ionescu. Peste câteva momente, iacă tă <gri> Ai avut? Hai! Mare, dar știi, mare noroc. Da? Extraordinar că am venit tocmai la pont. Dacă mai întârziam... Ce? Un sfert de ceas, până la două, mergea cu catalogele la școală și trecea notele în matricule. Da, protejat avea un trei... Și acum? Are șapte! 7. <sus> <sus> <Șapte. sus> Uită-te, am gândit eu, ceva să zică o întârziere de câteva minute... Cum poate nenoroci pe un tânăr? Rămânea mitică cu iar repetent, cu toate că ține la el atâta mămiță sa Dăscăleasca, la care ține piscupeasca, la care ține stachelăreasca, la care ține iconomeasca, la care ține diaconeasca, la care ține preoteasca, la care ține mult grațioasa popeasca, la care țiu foarte mult eu, la care...